Itz eta borondate ona denek agertu dute, baina borst hautagaetatik lauk baino ez dute egen konpromisoa idatzi eman. Arantxa elizalde ikastolako zuzendaria. Ahho egin zuten Morretu. eta mantentu dute idatziz. Gero pres dira maien guru batean esertzeko abaidatzeko, baina hori da bakoitzak atxikia den aerbideari momentuz. Gazpimarratuzerrangabe dua elkarrekin eraman behar dugula, indarguziak bateratu behar direla eta... Agertu den konsensua non jarrituz, ba, uste dut, hortik abiatu behar dugula. Ikastolaren leku arazoari aterabide bat bilatzeko, auta gaibakotxak proposamenez berrinak eginditu. Salaberri egun gauza pezak, diren aurrak leku berrietan aldatzea proposatzen die, endaiako ikastolaren ikasleko puruen bilakaera kontuen hartuta, proiektu hau bere lehen tasunetan duela azpimarratuz. marratuz. Endai abiltzen zerrenda bertzalea, ikastolaberria plantan emateko behar diren urrats guziak ematera engaiatzen da. Bien bitartean zamaktenen komunista ikastola irakaskuntza publikoan integratzea proposatu du murgiltze sistema errespetatuz. Bestalde gixak beitia ikastola berriaren proiektua superrefetara eraman orain ikastola kar legea eta herriko forfet bidez sustengatzea proposatzen du. Herrriko etxeak ikastolari haurnak ematen dion seien euroko diru laguntzatikmila euroun eurotara hemendatuz. Gaur egun ikastolak eheta hogeitza mil, mila euroko obratzen ditu, Lege hori puntaraino eramanez 1.000 euro gehiago kobratu beharko geuke, eta beitia jaundaren proposamena da, bat hiru laguntza horrekin geok ikastolaren proiektua finantzatzea. Kotxe zen arro sozialistk bere aldetik ikastola berriaren kontra boskatu zuen herriko Kontseiluan bere garaian eta orain laguntzeko prestatagertu bada ere aurrak egun herrian dauden eskuntzarako beste lokaletara eramatea proposatu du. Epe laburreko atera izanik ere. Epatu duena da, kolezioan ere leku arazoak dituztela, Orduan, gure dedukzioa izan da, berraizkuratu ba, nahiko lukeela oain ditugune lokala kolezioari emateko. Eta ustu beste leku batzuk guk kokatzeko. Gero alako proposamen konkreturik ez du egin. Belaz, ez dua certan konponsen eh, gure beharra, naia da ikastola berri baten eraikitzea. Ikastolako ordezkariek iragarri dutenez, hauteskundeen ondotik bigarren bilera ronda bat egiteko asmoa dute.